Nya ord. Samtal, samtalet, samtal. Telefonsamtal, telefonsamtalet, telefonsamtal. Ringer, ringde, ringt. Ringer till. Det här är. Ja, sådär. Inne, är, inne. Ögonblick, ögonblicket, ögonblick ett ögonblick strax menar menade menat pluggar pluggade pluggat håller höll hållit håller på ligger låg legat Tjenare. väl å förlåt tillbaka förresten nog Kille, killen, killar. Sjuk, sjukt, sjuka. Mobiltelefon, mobiltelefonen, mobiltelefoner. Mobiltelefonnummer, mobiltelefonnumret. Mobiltelefonnummer.